פרק ב' איכה יעיב באפו, אדוני, את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בלעה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב. הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיעה לארץ. חילל ממלכה ושריה. גדה בו חורי אף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבאר ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין. באוכל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בלע ישראל, בלע כל ארמנותיה.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 חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נתקיו, לא השיב ידו מבעליה, ביעבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחך, מלכה ושריה וגויים, אין תורה, גם נביאיך לא מצאו חזון מאדוני. ישבו <תבאו> לארץ, ידמו זקני בת ציון. העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו ודמעות עיניי, חומרמרו מעי, נשפך לארץ כבידי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אלחיק עם מותם.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 ביצע אמרתו אשר ציווה ממי קדם, הרס ולא חמל, ויסמך עלייך אויב, הרים קרן צריך. צעק לבם אל אדוני, חומת בת ציון, הורידי חנחל דמעה, יומם ולילה, אל תיתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי, רוני ולילה, לראש אשמורות, שפכי חמיים ליבך,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 הרגת ביום אפיך, טבחת, לא חמלת. תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.